«Челядниця наша». «Яка челядниця?» «Ну, Бранка. Їх багато у нашому домі. Ходімо, побачиш сам». «Кого Бранок?» «Коли хочеш і їх, і дім наш, і сестричок моїх. У мене їх три, і всі говорять по-слов'янськи». Дівчинка стала однією ногою на борт човна, гнучка схилилась над водою, простягла до нього вузьку ружеву долоньку. Вадим підхопив її. І враз гарячий спомин крисонув. «Такий, певно, і його Володимир конині, а він все блукає шляхами недолі, коли ж повернеться назад і візьме свого сина за руку. Спасуй, боги тебе, небо, та я вже не піду. Не знав і сам, чому вперто не приймав братової гостинності, боявся, що блиск його дому осліпить очі або душу? Далебі, ні. Може, оберігав горчість свого серця? Вищість своєї обшарпаної волі, о ту високу зневагу до золотих ланцюгів, які дзвеніли кайданами неволі. «Ти не любиш свого брата?» – рожеві губенята Марійки вигнулись у розчаруванні. «Не люблю відступників Марії, хай пробачать мені боги. Ти віруєш у своїх ідолів, у дерев'яних кумирів?» Тепер карі очі Марійки блищали цікавістю, заграли на щічках ямки. А ми вільні вірувати, в яких хочеш богів. У нас їх чимало. Тепер найбільше молимося стрибогу, володарю вітрів. Пощо такому богу молишся? Що добре надував вітрила і швидше гнав наші лодії по хвилях, маємо йти на хозар, виручати людей з полону. Наших, слов'ян і всіх інших бранців, ось у князя київського тура вони й сина в полон забрали. Ой, раптом скрикнула дівчинка, човен під її ногами гойднувся, і вона ледве не шубовснула в воду. Тільки тоді Вадим збагнув, що це трапилось від того, що з корми зненацька підхопився висляр, високий, цебатий, з довгим гачкуватим носом, який сягав вуса, а солом'яний чуб острішком стирчав над високим чолом. «Бусло!» – вражено вигукнув Вадим. «Це ти?» «Я...» Розгубився весляр ще більше вражений. Закліпав своїми круглими темними очицями під дугастими, низькими бровами. Ну, чисто ж той лелека, бусву, та й годі. Я шукаю тебе. Твоя гніва мене послала сюди. Пощо застряв? Бранець я тутка, той робом став, у воєводи бравлина. обіцяв у дружину взяти на хозар. Не дошукався їх. Знаю й про Славину, і про Оскольда. Ходи з нами, Ольма, тебе візьме в дружину. Самовільно не можу, Упіймають Ромеї, продадуть печенігам або хозарам, А мені без славки Оскольда У Київ не вертати. Душа згорить від сорому. А Київ як там? О, стоїть на горах, І попід горами розлівся велекрасно. А вже ж до самої оболоні, Мріливо протяг Бусло, Там живе мій рід. Знаю, у Солові я жив, Гніва тобі... Перепеч передала і сала, і копченини. «Як же вона знала, де я?» – здивувався Бусл. «Чула душа її, Бусле, добра жона у тебе». «Це так, і справедлива, вельми, уточнив Бусл і знову мрійливо посміхнувся. Вадим же побіг до лодії, витяг з-під лавиці свою торбу і приніс Буслові гнівену передачу. Марійка з цікавістю спостерігала, який добрий челядин в розгризає сухі перетичі, з якою радістю відбатовує шматини сала, помітивши, як по його щоках котились сльози, співчутливо мовила. «Хочеш, залишайся тут, я скажу, що зустрів свого родака, а згодом повернешся сам». «Скажи, доні, скажи, серце, а я... я тебе покатаю на човні, далеко-далеко у море, берега не буде видно». — Згода? — мовив до дівчинки, а тоді до свого напарника. — А ти, брате, подвези її додому і нікому. Другий весляр кивнув на знак згоди. Ляснуло об хвилю весло. — Як же ти потрапив у полон? Ад! — бусл махнув однією рукою, а другою висипав з долоні в рот рештки крихіток, що лишилися від черзвої перепечі. Зовен із Марійкою вже хитався далеко від берега, а вона все думала про тих двох родаків і їхню дивну бесіду, яку вона мало розуміла. Ніби ні про що не говорили, а дядько Бусло ковтав разом із перепечої дрібні сльозини. Усі вони, слов'яни-руси, схожі чимось між собою, відважні мореплавці й мовчуни, мабуть, що розуміють один одного з першого погляду. Марійка зітхнула. Відвела очі в бік від того берега, де лишились її дядько і челядин. Весляруже спрямував її човник до високої мурованої з дикого каменю вежі, що як воїна глядала з-під хмар побережжя довкола Сугдеї. Знала, що на самій її вершині ходить вдень і вночі дозорець і пильнує за морським обрієм, що він бачить і її човен, який вигойдується на хвилях і стиха підпливає до берега. І враз... Погляд її прикипів до сірого загону комонників, які вив'юнювались по під садами Града і ніби тиснулися до високих кам'яних стін. Вона підхопилась на ноги, мабуть, дружина сухдейського топарха кудись поспішає. Але дивні вої у гостроверхих сірих шоломах припадають до грив кони і сторожко підступають до мурів. Раптом вони спинились, зняли луки з пліч, натягли тятиви і дощ-стріл зблискує в рожевих променях сонця. Вони летять до вежі, на якій чатує дозорець. «Дивися, дивися, якісь комонники стріляють!» Марійка схопила за плече весляра. «Хозари!» – прохрипів то. «То хозари колограда!» «Ах!» – раптом закричала Марійка. «Отець!» Вона простягла руки у напрямку вежі, на якій мусив вже ходити той зірко охоронець. хоронець. «Невже ніхто її не оберігав?» А вороги поряд, відчий пронизав її переполохане серце. «Отець, рятуй!» Щосили закричала знову Марійка і замахала руками до вежі. Ніби та кам'яниця могла почути, кволе благанні дівчинки. До різачки в очах вдивлялася у бійниці вежі і кликала батька, що засів за стіною, бенкетує з гостями, а її покинув у морі одну. На березі зміїлася вже інша безкінечна вервечка комонників, Деякі з них спинились на березі і дивилися на її човен. Кілька верхівців скинули луки. «Падай! Марійко, падай на дно!» – благав її човняра сам, що сили налягав на весла. Вже просвистіло кілька стріл, одна з них влучила в плече грибця. Марійка нахилилася, щоб вирвати її з його тіла, але в цю мить відчула гострий біль у спині. Вона змахнула руками, ніби чайка, і поволі осіла на дно човна. Потім лягла на живіт, розпростерла рученята. Вечірнє сонце стало фіалковим, різко запахло гірким полиновим духом степу. Напружуючи зір, бусл крізь сині сутінки побачив човен, що чомусь крутився на місці. Ні Марійки, ні весляра не було на ньому. «Щось там скоїлося», – збентежено прошепотів. і собі став насторожено вдивлятись у море. Човен уже нікуди не плив, його йдало на хвилях, крутило на місці. Кинулись до лодії, відіпхнули і попливли до човна. І тоді побачили на березі те, що перед тим бачила Марійка. Тархан і Єхуда стояв на високому пагорбі, під яким слалися виноградники – і задоволено спостерігав, як його комонники навально дерлися до стін сугтеї. Він розраховував вірбатись до града несподівано, перед настанням вечора, коли на вежі мінятиметься варта. Втомлена літньою спекою, денна сторожа поспішатиме на відпочинок, а вечірня ще перебуватиме в обіймах лінощів і не пориватиметься в дозор. Хитрість його майже вдалася. Численна орда безперешкодно обступила сухдею. Здивувало тільки те, що перед самим носом хозарського загону враз зачинились сугдейські ворота. Це випадковість? Чи комонників таки помітили дозорці? Може, через оту дівчинку, яка несамовито кричала до когось і яка на очах в усіх раптом упала на дно човна. Він знає, що її пронизали стріли, але ж її. Не бачити з вежі і найострішому оку? І все ж, брама зачинилась. Доведеться чекати ранку. Це псувало настрій. За ніч сухдейці можуть їх побачити. Тархан занепокоєно оглядав місцевість. Сховатись з великою радтєю тут немати. За садами й городами розкинулись непролазні лісові хащі. Доведеться йому брати сухдею відкритою облогою. Треба на коліна поставити цю непокірну фортецю. Інакше він не може повернутися у червонокам'яний палац Ітиля, Покотиться голова спліч. І непривселюдно, не на очах усіх, як у відважного витязя, а десь потаю, серих підземеллях каганських катівень. Може бути інакше, її потягне на дно ріки важкий камінь, який прив'яжуть йому до шиї. І худа не хоче ні того, ні іншого. Отже, мусить виконати наказ Ханукки – повернути Сугдею у підданство Хозарії. За цим до хозарських владців мають відійти інші тавріцькі городи. Найперше – Херсонес і Готія, які в сумні часи внутрішніх чвар і особиць опинились під владою Ромеїв. Тяжкі часи, коли билися між собою старі хозарські роди, минули. Тепер у мирі живуть орди хазар білих і чорних. Притупили мечі під владні орді інші народи. Ромея також, почасте, прибрала руки з Хозарії. О, в часи смути й особиць, Візантія так хотіла прихилити Хозарію до своїх грудей. Хозарська крові сила допомогли б їй у боротьбі з одвічним ворогом, арабським халіфатом. Не випадково родичали каганів з імператорськими домами, підсовуючи їм своїх царів, сіяли в душах довірливих свою християнську віру. Те ж саме робили й араби. Їм хозарія була потрібна для боротьби з Візантією. Вони силою меча змусили її кагані взяти мусульманську віру, щоправда, ненадовго. Коли біля хозарського кагана з'явилися беки іудеї, булан та обадій, іудейська віра стала вірою знаті, яка тримала у своїх руках владу. Відтоді кагани зберегли тільки священність своєї особи – а влада опинилась у руках бека царя і його оточення. Каган приймав найвищу пошану і жон від усіх 25 підкорених народів. Він зберіг і божественну силу давати людям дощі чи насилати засуху, здобувати перемоги чи зазнавати поразки. Добре, коли Бог був милостивим до Кагана і все те через нього дарував його народу. Тоді кланялись не стільки Кагану і його палацу, яким був вищий за палац Бек-царя, кланялися і тим місцям у ріці Ітиль, де перебували могили його пращурів. Бо Каганів ховали під водою, у потаємних палацах і в кімнатках, про які не могли знати прості люди». Усі, хто будував ті підводні храми, хто у двадцяти кімнатах засипав дно червоною охрою та негашеним вапном, а стіни оббивав золотою парчею, знищували після похорону Кагана. Кагана і за життя не могли бачити його підвладні. Навіть цар Бек перед золотим троном з балдахіном знімав свої взувачки і стояв босий, тримаючи у руках запалений смолоскип. Це, щоб очиститись вогнем перед величу свого правителя. Крім бека царя, могли з'являтись на очі Кагана тільки постельничий, кендер-каган –